Дзен і мистецтво до мотоцикла. Глава. 15. Два дні Джон, Сильвія, Кріс і я гуляємо, теревенимо та їздимо до старого шахтарського містечка і назад. І от пора вже Джонові і Сильвії вертатись додому. Ми разом востаннє їдемо з канійону в Бозмен. Сильвія попереду вже втретє обернулася, щоб подивитися, чи все в нас гаразд. Якась вона дуже тиха, два останні дні. Відучора, здається, поглядає на нас занепокоєно. Можливо, навіть з острахом. Видно, що хвилюється за нас скрізь. В одному з барів Бозмена ми останній сідаємо попити пиво і обговорюємо з Джоном їхній маршрут додому. Далі промовляємо малозначущі слова про те, як було добре усім у купці, як незабаром знову побачимось, і враз від таких речей стає сумно, немов балакають звичайні знайомці. На дворі Сильвія обертається до нас із Крісом, щось думає, а тоді каже. Все у вас буде гаразд, нема чого хвилюватися. А вже ж відповідає. І знову поглядає, не з острахом. Джон уже завів мотоцикл і чекає на неї. Я тобі вірю, кажу. Вона йде до мотоцикла, сідає позаду Джона, і разом вони спостерігають за стрічним рухом, чекаючи нагоди виїхати на свою смугу. «До зустрічі!» – кажу я. Вона знову позирає на нас, але обличчя уже нічого не виражає. Джон улучає момент і викочує на дорогу. Тут Сильвія махає нам рукою, достото як у кіно. Ми з Крісом махаємо у відповідь. Їхній мотоцикл зникає в потоці транспорту, що прямує трасою на виїзді Штату. Я довго дивлюся вслід. Зіркою на Кріса, він на мене. Мовчимо. Ранок ми проводимо в парку на лавці з табличкою «Лише для літніх громадян». Далі купуємо харчі, міняємо на заправці шину і ланку регулятора ланцюга. Ланку треба приладити, тож чекаючи, ми прогулюємося вздовж вулиці, що паралельно центральній. Підходимо до церкви. Перед нею лужок, і ми сідаємо на траві. Кріс влягається, прикриваючи очі курткою. Стомився, питаю. Ні. Між нами, верхи хівками гір коливається повітря від спеки. Зможений жучок з прозорими крильцями сідає на травинку коло крісової ноги. Я спостерігаю, як він ворушить крильцями і мене розморює з кожним таким рухом. Ось лягаю на травицю, думаю, посплю, але чомусь не спиться. Щось мене непокоїть. Я встаю. Прогуляємося, кажу. Куди? До коледжу. Гаразд. Ми простуємо тінистою алеєю по чистому тротуару повзакуратні будиночки. На диво тут багато знайомого. Кайфую згадуючи, він неодноразово ходив по цих алеях і вуличках, лекції. Він готувався до них, тиняючись тутешними місцями, як по своїй академії. Предметом, який він тут викладав, була риторика – творче письмо. Другий з трьох основних предметів. Він вів поглиблений курс технічного письма і кілька розділів англійської для першокурсників. «Ти пам'ятаєш цю вулицю?» – запитую Кріса. Він роззирається і каже. «Ми проїжджали тут автівкою, коли шукали тебе», – показує через дорогу. «Пам'ятаю той будинок із куметною стріхою. Хтось побачить тебе першим, дістане монетку, а потім ми спинилися. Ти сів на заднє сидіння і усю дорогу навіть не розмовляв». «Я тоді був замислений. Еге ж». Мама так і сказала. Він часто впадав у глибоку задуму. Тягар викладання такий відчувався, то неабияк. Одначе найгіршим було те, що своїм точним аналітичним розумом він доходив висновку, що предмет, який викладає, поза сумнівом, найбільш неточна неаналітична й аморфна ділянка в усій храмині розуму. Тим і роздумував він так багато. Для методичного, лабораторно-натренованого розуму риторика річ геть безнадійна, подібна до величезного сергасового моря застояної логіки. Більшість програм з риторики для першого курсу передбачає прочитання невеличкого есе або оповідання, після чого належить обговорити, яким робом автор досягає того чи іншого ефекту в тому чи тому випадку, а тоді дати студентам завдання написати подібне есе або оповідання, щоб побачити, чи вдасться їм досягти того чи того ефекту. І він робив це знову і знову, але по всьому виходив в пшик. У результаті такого ретельно вивіреного наслідування студентам рідко вдавалося вигадати щось путнє, яке хоч трохи скидалося б на зразки, що він їм давав якість їхнього творева часто густо тільки погіршувалася. Здавалось, кожне правило, яке він щиро намагався їм розкрити і зі шкур п'явся дати їм якнайліпше його засвоїти, повнилось стількома винятками, помилками, протиріччями та неточностями, що аби можна було від початку його оминути, неодмінно зробив би це. Студент завжди хоче знати, як дане правило застосовується в певних обставинах. Отож, Федер поставав перед вибором – давати якесь вигадане пояснення того, як воно працює, чи зважитися на самопожертву, сказавши, що він думає насправді. А насправді він вважав, що правило приторочили до написаного тоді, коли твори довели кінця. А отже, вийшло пост-хок. Замість апріолі. І допевнився він, що всі письменники, яких мали наслідувати студенти, писали без будь-яких правил, заносячи на папір те, що їм здавалося правильним. Тоді перечитували, чи й досі воно правильно звучить, і як щось було недобре, виправляли. Щоправда, були й такі, що писали в з певним наміром. Саме такий мав вигляд їхній утвір. Одначе, такий погляд його не влаштовував. Це був всякий такий сироп, як колись казала Гартруда Стайн, але він не виливався. І от як його викласти заздалегідь необмислене. Таку вимогу вкрай важко виконати. Він просто брав текст і не готуючись відразу коментував його, сподіваючись, що студенти з того бодей щось доберуть. І це його не влаштовував. Ось уже близько, Ось знову напруга і неприємне відчуття в шлунку, коли ми підходимо. Ти пам'ятаєш цю будівлю? Та ж ти саме тут і викладав, навіщо ми туди йдемо? Не знаю, просто хотів її побачити. Тепер ж тут людей небагато. А як інакше, це ж літо. Великі дивні карнізи з старою бурою цеглою. Будівля насправді гажна. І розмістилися тут доречно. До дверей ведуть старі кам'яні сходи, на яких видніються виюмки, отворені мільйони ходою. Навіщо ми сюди йдемо? Шш. Зараз трошки помовч. Я відчиняю здоровезні важкі вхідні двері і заходжу. Всередині є інші сходи, зношені дерев'яні. Вони поскрипують під ногами і пахнуть сотнями років прибирання та вощення. На півдорозі, нагору я спиняюсь, прислухаюсь. Ані талень, крізь Кріс шепоче. Навіщо ми тут? Я тільки хитаю головою. Чути, як на дворі проїхало авто. Кріс і знову шепоче. Мені тут не подобається. Якось моторошно. Тоді виходь, кажу. І ти виходь. Пізніше. Ні, зараз. Він дивиться на мене і розуміє, що я залишусь. А вигляд у ньому справді наляканий. Я вже готовий передумати, коли враз вираз на його обличчя міняється. Він розвертається, біжить по сходах вниз і вилітає за двері перш ніж я ступаю крок у слід. Здорові важкі двері внизу зачиняються. І тепер я тут сам. Знов прислухаюсь, чи не почую якийсь звук. Чий? Його? Я довго-довго прислухаюся. Далі простую коридором. Під ногами похмуро скриплять мостини і скриптою супроводжує дивна думка, що це його хода. На цьому місці він – реальність, а я – привид. На дверній ручці однієї з аудиторії я помічаю його руку. Вона поволі рухається і відчиняє двері. Всередині кімната така, якою зберіглася в пам'яті, не він і досі тут. І він таки справді тут, усвідомлює все, що я бачу. А воно ж рухається та вибрує спогадами. Обдерті у бабіч довгі темнозелені класні дошки, давно вже треба лагодити. Зрештою в такому стані вони були і тоді. Крейда, а певніше, як і колись, якісь її решточки лежать у кара нафті. Позадошку вікна, які він замислено дивився на гори, поки студенти писали. Він сідав коло батареї опалення, тримаючи в руці брусочок крейди, і позирав у вікно на гори. В ряди лише ін студент якийсь узивався із запитанням «А чи треба?», він тоді повертався, відповідав на нього і відчував при цьому таке єднання, якого досі не відчували ще. Це було місце, де його сприймали за самого себе, не як того, яким він міг бути чи мав би стати, а такого, яким він був насправді. Місце, що приймало його цілком, що слухало його. І він йому віддавав усе. Це було просто... це не було просто одне приміщення, це були тисячі кімнат які, що божий день, змінювалися з бурями, снігами, з строєм хмарин у горах, з кожною групою, ба навіть з кожним студентом. Жоден урок ніколи не був схожий на інший, і габа та юни завжди ховала наступні заняття. Я зовсім втратив відчуття часу, коли раптом чую скрип чиєїсь ходи в холі. Звук дужче, а тоді хода затихає біля дверей. Ручка повертається, прочиняються двері і всередину заглядає жінка. У неї рішучий вираз обличчя. Видно, збиралася тут когось піймати. На позір їй років із тридцять не дуже приваблива. «Мені здалося, я когось побачила», – каже вона. «Я гадала». Видно, вона розгублена. І жінка входить до аудиторії і, наближаючись, пильно приглядається до мене. Рішучість зникає, поступово з'являється подив. Вона вражена. Господи, каже, це ви? Я її не впізнаю. Зовсім. Вона називає мене не ім'я, я киваю. Так, це я. Ви повернулися? Я хитаю головою. Тільки сьогодні, на кілька хвилин. Вона дивиться на мене, і мені вже стає ніякого. Жінка це теж розуміє і запитує. «Можна я на хвилинку присяду?» проказує з такою безкістю, що я припускаю. Вона була моєю студенткою. Сідаю на стілець у першому ряду. Рука, на якій немає обручки, тримтить. Їй справді привид. Тепер вже їй незручно. «Як довго ви тут пробудете?» «Ой, я про це вже запитувала». Я на декілька днів спинився у Боба за заповнюв паузу. Тоді подамся на захід. Оце випало кілька вільних годин у місті і захотілося поглянути, як тут у вас у коледжі. «А, – каже вона, – я рада, що ви заглянули. Він змінився. Всі ми змінилися дуже, відколи ви поїхали. Знову незручна пауза. Ми чули, що ви лежали в лікарні» ж, Знову мовчанка. Вона не допитується, отже й сама знає причину. Жінка вагається, думає, щоб ще запитати. Це вже важко терпіти. «Де ви викладаєте?» – цікавиться вона нарешті. «Я більше не викладаю», – відповідає. «Я покинув». Вона дивиться на мене недовірливо. «Покинули?» Субиці і придивляється, наче бажає впевнитися, чи з тим чоловіком розмовляє, не може цього бути. Може? Не вірить і трусить головою, тільки не ви. Еге. Але чому? Вирішив, що досить, тепер труджуся коло іншого діла, кажу, а сам силкуюсь пригадати, хто ж вона така. Виразно її лиці вельми спантеличений. Але ж це просто, вона обриває фразу, намагається почати ще раз вигеть. Але це речення лишається незакінченим. Далі мало бути слово «ненормальний». Однак цього вона обидва рази не доказала. Жінка щось мутикує, закусує губу і нідеться. Я б сказав щось, та не знаю, з чого почати. Вже зібрався б признатися, що не знаю її. Коли раптом вона встає і каже «Мені час, а ти?». Мабуть, вона розуміє, що я її не впізнаю. Вона йде до дверей, хутко проказує «До побачення», і двері зачиняються. Чути її ходу. Мало не біжучи, вона швидко чимчикує по холу. Вхідні двері грюкають, і в аудиторії стає тихо, як і вперше. От тільки лишається потійний незнайомці якийсь психологічний вихід. І відтого й кімната геть помінялася, відлунює її присутність. А те, по що я приходив сюди, здиміло до решти. — Гаразд, — думаю, підводячись, я радий, що тут побував, однак навряд чи мені захочеться знову сюди навідатись. Краще лагодитиму мотоцикла, один з них вже чекає мене. Прямо до виходу вимохідь вирішує відчинити ще одні двері. Там на стіні я бачу те, від чого потіло в мене поповзли морашки. Це картина. Я її не пам'ятав, але тепер знаю, що саме він її придбав і повісив тут. Раптом пригадую, що це не полотно, а репродукція, яку він замовив з Нью-Йорка. Девіс позрав неї похмуро, адже репродукція це не мистецтво, лишень копія. А цієї різниці він у той час не У ну, тім, у репродукції файнінджерової картини «Церква міноритів» його привабила настільки мистецька цінність, скільки тема малювання. Той готичний собор, відтворений з допомогою напівабстрактних ліній, площин, кольорів і відтінків, здавалося, відображав його мислений образ храмини розуму. Ось тому він її теми повісив. Та от і повертається все. Це був його кабінет. Оце знахідка. Саме цю кімнату я й шукав. Я заходжу всередину. І спогади, що їх виштовхнула з надр забуття репродукція, лавиною ринуть на мене. З непоказного вузенького віконечка в сумішній стіні її осіває сонце. З вікна цього він споглядав на долину й хребет Медісон, аж на тому боці. Спостерігав, як вітер гонить звідти хмари і несе їх сюди. І от тепер, бачачи діл крізь вікно, ось воно. Все почалося, все те божевілля просто тут, на цьому самому місці. А вам ті двері ведуть у Сарен кабінет. Сара, так-так, пригадую. І з лійкою в руках вона війшла поміж тих двох дверей з коридору до свого кабінету і промовила. Сподіваюся, ви навчаєте своїх студентів якості. І таким голосочком молодіним та співочим, як у той дами, якій до пенсії лишився рік, і зараз вона збирається полити квіти. От саме в той момент усе і почалося. Це був зарадок кристала. Зарадок кристала. Мені навертається яскравий у рибого спогадів. Лабораторія. Органічна хімія, він працював із перенасиченим розчином і тоді щось подібне з ним сталося. Перенасиченим називається розчин, який перевищив точку насичення, коли речовина більше не розчиняється. Таке буває, коли при нагріванні розчину точка насичення підвищується, коли за високої температури розчиняєш речовину, а далі охолодшуєш розчин. Речовина подекуди не викристалізовується, бо моликоли не знають як. Їм потрібен якийсь поштовх. Зараз кристалу чи порошинка, або досить просто пошкребти склобо судене чи постукати по ньому. Він подався до крана, щоб водою охолодити розчин, але надійшов. Ступав-ступав, аж поки по очах у нього, на очах у нього в розчині не стала виростати зірка з речовини, яка кристалізовувалася. Вона стрімко росла, до поки повністю не заповнила посудину. Він бачив, як вона росте. Там, де була прозора рідина, тепер з'явилася така тверда маса, що якби він перекинув посуд, звідти нічого не витекло б. До нього промовили тільки одну фразу. «Сподіваюся». Ви навчаєте своїх студентів якості. І вже за кілька місяців, виростаючи просто на очах, вималювалася величезна, складна, високоструктурована маса думки, що зродилася немов під дією чарів. Не, не знаю, що він сказав у відповіді. Можливо, нічого. Вона багато разів на день сновигала повз за його кріслом, сюди, туди, в кабінети, з кабінету. Вряди годи проказувала слово вибачення за те, що потурбувала, а коли повідомляла якусь новину. Він звик до цього, як до частини кабінетного життя. Я знаю, що, зайшовши вдруге, вона знов запитала то ви таки викладаєте якість у цій чверті? На що він ствердно кивнув і на секунду обернувшись до неї, відказав, А як же? І вона подріботіла далі. Він саме готував конспект лекцій перебував у гнітючому настрої. Гнітило його те, що текст, який лежав перед ним, був одним з найраціональніших текстів курсу риторики, але щось у ньому було не так. Він навіть мав доступ до авторів, які працювали на кафедрі. Він їх розпитував, вислуховував, сам говорив і в раціональному плані не міг не погодитися з відповідями їхніми, а проте все одно був незадоволений. Текст починався з заснувку, що як риторики навчати на рівні університету, то навчати її слід як галузь розуму, а не як містичного мистецтва. Тому, щоб досягнути розуміння риторики, підкреслювалася майстерність у володінні раціональними основами комунікації. Вводилася елементарна логіка, теорія стимулу реакції, а з цього викристалізовувалося розуміння того, як розвивати ессе. Перший рік викладацької праці така схема Федера влаштовувала. Він відчував, що в ній щось не так, але невідповідністю та була не в ділянці застосування розуму до риторики. Вона проявлялася в старому приводі його марень, у самій раціональності. Він вбачав у ній ту саму невідповідність, а певніше неправильність, що вже роками його турбувала, але заради тих, які йому не вдавалось. І він просто відчував, що жоден письменник ніколи не вчився писати, використовуючи цей прямолінійний, ретельний, до об'єктивний, методичний підхід. Проте раціональність не пропонувала нічого іншого. І змінити щось можна було б хіба вдаючись у раціонально. Так як він не мав у цій храмині розуму щось беззастережно безпос... робити, то це буде раціональним. Отож, і довелося цим поки що задовольнитися. За кілька днів потому тому нього знову дріботіла сара. Аж раптом спинилася і проказала. «Я так рада, що в цій чверті ви викладаєте якість. Тепер мало хто робить це». «От я й роблю», – відповів він. «І кидати не маю наміру». «Добре», – сказала вона, – і рушила далі. Він повернувся до свого конспекту, але вже невдовзі його напосіла думка про дивне сарене зауваження. І що ж біса вона мала на увазі? Якість. А вже ж. Він викладає якість. Чи ж інші не роблять те саме? Він готував конспект далі. Однак гнітило його ще одне. Інструктивна риторика, якій, здавалося, вже довели кінця, а проте вона й досі діяла. І йшлося про давні питання щодо неозгоджених означень, за які давали добрячої прочиханки. Правильна орфографія, правильна пунктуація, правильна граматика. Сотні дріб'язкових правил для причепливих людей. Але ніхто не може тримати в голові всю цю дужню, зосереджуючись на тому, що пише. Це такі собі застільні манери, які запроваджені не з почуття доброти, порядності чи людяності, а насамперед з егоїстичного прагнення мати вигляд джентльменів та леді. «Леди джентльмени» і за столом добре поводилися і граматично правильно говорили та писали. Це визначало належність до вищого класу. От тільки в Монтані це сприймалось інакше, і визначалося лише належність до чваньковатих віслюків зі Сходу. На факультеті існували мінімальні вимоги інструктивної риторики. Проте він, як і інші викладачі, старанно уникав будь-якого захисту інструктивної риторики перед студентами, окрім того, що містилося у вимогах коледжу. Аж ось знову засверобіла невідчепна думка. Якість. У тому запитанні його щось дратувало, навіть сердило. Він подумав, потом ще. Виглянув у вікно та й знов трохи подумав: якість? Минуло чотири години, а він досі так само сидів, задерши ноги на лутку і вп'явшись очима, уже зовсім потемніло небо. Задзеленкав телефон, то була дружина, питала, що сталося. Він сказав, що ось ось збиратиметься додому, але швидко про те й забув, та й про все інше теж. Аж ось нарешті о третій попів, наче він утомлено признався собі, що її гадки немає, що ж воно за річ, ота якість. Узяв портфель і пішов додому. Мало який чоловік з такою жадобою прагнув би вив'язати суть якості, інший ним був же, вже б кинув давно це діло, бо ж воно не вело нікуди, та й інших всяких справ у кожного вистачає. От тільки втратив спокій він. Так гнітила думка його про власну безсилість навчати того, у що вірив сам, що стало йому байдуже на будь-які вимоги. І коли наступного ранку він прокинувся, якість у притулу вилічилася на нього лише три години сну. Він так вимучився, що читати лекцію було несила, та й конспект залишився недописаний. Отож він просто написав на дошці. Напишіть іссе на 350 слів, відповідаючи на запитання, що таке якість у думці та висловлюванні. Потім сів коло батареї, і поки студенти писали, став сам міркувати про якість. Минула година, а роботу, здавалося, ніхто не закінчив, тому він дозволив дописати вдома. Наступний урок в тому класі був аж за два дні, і він сам мав час поміркувати. На перервах, коли він бачив студентів, кивав до них. Однак ті поглядали на нього сердито і навіть з острахом. Він здогадався, що і у них не переливки. Якість. Тобі наче й відомо, що це. А проте депуття цього все одно не знаєш. От яка суперечність. Але ж одні речі є, краще за інші. Тобто якості в них більше. От тільки як намагаєшся визначити, в чому ж полягає якість осібно від речей, що її мають, усе сходить на пшик, нема про що говорити. Але якщо неможливо визначити, що є якість, звідки знаття, що вона існує взагалі? Якщо ніхто не знає, що це, то в практичній площині її і не існує так. І якщо ж насправді в практичній площині вона існує? На чому тоді ґрунтується визначення кращий і гірший? Чому люди за одні речі платять неабиякий статок грошей, а інші просто викидають на смітник? Виходить, якісь речі краще за інші. Але що таке ця кращість? Отак ходиш усе, ти ходиш по колу, прикручуєш коліща в голові, Однак ніде не знаходиш зчеплення. То що ж воно в біса таке, ота якість? Що воно таке?